Ju luteme për haranë fundin këtë ders sodit, këtë tribun, këtë rubrik, pyetjeve, fjëgjjeve për koncentrim edhe për qetësi të nivelit më të lartë të çitit. Çdo njeriu aty ku është ulur, afi në ADN do të çndroje edhe pyetja e parë fillon më një herë, sot ders temë stonçi që i vazouni më nuk ka, pyetja e para këtu ndortë me unë po pyet më sipër ja ban më fol jam i përgjigje ajo. Të të shkruaj të po fillojmë prapë. Jo ke mini valg. Shumë të mallt pitjeva. Era me siguri me këto pitje i ftarit, të yrtia, basiafis dixhimba Bayramit. Po na në anëmi aty ku e biti ku e shoh në natësish me sa zboboll. Aty ku e shoh në natë ju jeni lord, keni nis mundur dhe thonë shkoni se me nejt me niven, çash ngusgat, nuk ka shë, nuk ka shë let. Një ditë tjetër nëse jeni, një ditë tjetër Inshallah për gjithë të për katra. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun alejkum. Ndërruari Haxh, ndërruari Haxh, jam shumë brengos që je i si çonit tash, të mballe ka shkrimet që duhet me pas lezu ditën, ato s kanë vlerë si të lexojnë para drejtë. Pse që i editur atë shumë pos nuk vjen keshtë disa ju shpifin me lloj lloj malverzime vetëm e vetëm që na që, që, le, që lejojnë që të djenim më të, më, të të dillënë në TV privat ka në të vërtet në TV dillën dalën të hoxat dërtë së ka nga pyke, dërtë ka nga falim gari që shumë falim gari që shumë sëra malikum që ka me ndoni për spektaklin qi do të mbahet në sallën universale në rastin e fi, Fitr Pyramid kumorin pjesë edhe krijtari krijatari që kënd, edhe krijtar që këndojnë këngë ilahi pont prop -sh për shkurt të thënë ndihmën e Zumirit për shkurt të arsyeja për tubimin e muzikës Edhe i lahi zëbash që do të marrë në atë në sallon universitetit universitetit e kongresave në Shkup, mba ton Vardarit. Ati do të luajnë, pra, siç kemi ndëgjuar, do të luajnë Lahilahi Xhit, edhe do të luajnë kënga, këngëtarët. Do të marrë pjesë krijetari i Republikës, krijetari Gligorovi. Krijetari i Republikës a marr pjesë as në rafitum, do të thonë, as i ftuum Tita, me marr pjesë, as i ftuum edhe Brankos Brankoselkovski, edhe deputet shqiptar dhe ministra shqiptar edhe janë së tunë kanë kartë njohër edhe hegjallartë njohër edhe ilajjit njohër unë promë e thash në, në emisionin e radios që të fjalë për i thomë se s'kam për, kët, për këta shka me full dë një harë qëtër dhe të fullim për këta pash Allahu gjëllë dhe gjëlelu në kurani kërim ka thonë ato punë janë punë për të cilët përgjigjën ato shka në organizojnë e pra nëse bojnë se vapë, Allahu se vapë ja bojnë Ellëse boin gjuno në apërgjesti ata i gjunojnë nuk bojnë fare. Nuk vajmë në apërgjesti ata i gjunojnë fare as që apoin xherën. Ka thënë Allahu në Kur'anin e Krimit, "Wala tadhrilu hazratan wazra okhra junayna kurkuu kurkuu mes jangarkoni." Na pra, në këtë punë nuk përzihemi. Po nëse pyetemi, a je thisi rozh pajtim me këta 100% se jo. Të na tregosh xhoxhi diç rrah asaj që ashtë duke u pegadit bashkët i slame të organizojnë organizimin e devallimit dhe shkatrimit të autoritetit të Hoxh Jakub Asipit Këto në lidhe me organizimin e bashkët i si slame për shkatrimin e autoritetit Hoxh Jakub Asipit në të kaluaran të, ndëru, të ndëruar që e kebo po këtë pitje ndëruar bol shumë kemi fol edhe ashkruj për ta dhe kemi spjegu e kanë spjegu qërët Ajo ishte një fazë, mendoj unë se është ka kaluaj inshallah me izin Allahu xhallaluhu, edhe mendoj se njerzit fort fort fort, rafasa ai që janë angazhuar lidhe me hortën tan, do të freskohen ose do ta shohin se çdo gjë që ka qenë ka qenë organizuar për një qëllim i cili qëllim un mendoj se kanis herë pas herë me Perëndinë. Kur falmi xhuman, aban me boniyet për të për tu di, tu diet. Edhe për drekën, edhe për xhuman. Jo jamë të ndarshëm. Kur e falim namazin e xhumos do me pasujdes, dy re çhatë të cilët i falim në masjid me imamin, çata dy re çhat për çato dia bëjmë njëjtë me fal namazin e xhumos. E çerat re çhatës si si ka falur si çylli re çhat, si çela grup re çhatave e kanë njëjten e vet. Para se të falim di fazët. Fazë sulat e xhumos, to le divin. Fazet e xhumos e pastaj vin 4. Prapë në të xhumos tani vin 4. 4. Fazë të drekës edhe dy vin fond sulat të drekës, sulat e fundit të drekës. Profesor Bari Aliu e i me drejtës e si sa bëhët, me një emision televizirë fa se muzika është lejuar. Profesor Bari Aliu nëse ka thonë muzika është lejuar, unë nuk e kam dëgjuvek se la për istare që i përrim mazdarë, që i përrim në rëmën ku s'ka televizor. Uh, Bari Aliu nëse ka thonë se muzika është lejuar, uh, fetarisht ka gabu trash. Spoku ka gabu nëse nuk e ka komentua ta se për muzikën duhet s'full. Sukur në që i shekimi adet me full, Ja selam azanit për nitë e më tatë yonën, yonë yonë jomati yonë ke punë ka dy or, edhe për muzikën kur televizori reni do ti marim inshallah një ditë 13 deri së xuman. Atarë jomati yonë do ta shoh për muzikë Allahu është haram. Muzika nuk ka së lejuar, asu që më ndoë njerëz veç as e lejuar un kri po ka shumë bisedë ndamrena. Bismillahirrahmanirrahim. Mesafë ymer muslimanë, mbytet me fush me fush betej dhe nuk ka është e pastër. Atherë, a konsiderohet si shahide? La duhet të bëhet të lahet femra asaj. A, të falni, ajo ka duhet të lahet kufoma asaj. Të ndëruar, kjo pitje a pitje është shumë e mirë, as pitje shumë meranti, femra në Islam del edhe jetë shahideve s'ka çën e pastër, hang e yajta Joan vazhdon për Hal Hamzala, ai t'i ditë dhita në Uhudit isë martuat natë edhe ka dalë lufthin e Uhudit jo i pastër, edhe ka marrë lufthin e Uhudit shahid Rasulullah në lësë të sëra me shohë që ja pyjtje dhe i tregojbile se ki në atë gjengje ka dalë në luftën e Uhud, uhudit, Rasulullah i tha kësaj se burin tanë e ka la me lajë që dhe qilën shtarë. Pra ajo femë në desh shëhide, ku fërme asaj nuk lahat edhe vëroset me robët e hola, duke ja hek nëse ka pas dhe njo prej robëve shumë trasha, së kur ka putje disa qera. Efendihme lë e kupë, une e kam një pyjtje, lidhje me ditën e gjumazë, nëse i falë tre namazë të gjumazë a është e mundër që të, të delë prej feje mësë me i falë tre gjumajë a rënë nuk dilët prej feje asë islamër por hadis i fëk shto nësemi musliman tri gjumajë a mërrahoz nuk i falë pa uzerë parë që i e shukë ka ti i meni ka gjishim në besimil ati ju ka lohat ati besimi pra muslimonin me gjdo kësë Nuk guzon mendon se si 3 muaj heran pa afie nuk i ka fan për çfarëse i mohi aty as argument se i mohi aty asnjëhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Në favor apo në disfavor të popullatës muslimane janë. Kto fillje apo organizime të bashkësisë islame të cilat mbahen për ndër të ditës së Bayramit, ku morën pjesë të digjinit, me disa kanttarë dhe këngëtare, ku feja islame proteston dhe këngën me elemente shkatëruse të moralit të njëzve i vend në baraspesh. Selamu alikum. Do me thonë kjo nuk ish pitje, po ishte në formën e inëshaj, në formën e tregjimit, në formën e lejmërimit, se na e dim se kjo puna kështo. Pra kjo gjo nuk do përgjigje. Pjesim, në lidhe me në lidhe me në lidhe me në spasërtim, Pave dije, në muajin e shajit të Ramazanit kemi kemi dëgjuar nga një xhoxh që shkupi, po i shkupi se pranohet algjerimi gjatë asaj dite. Nëse nuk ka lidhje mospatrimi pa uh, pa dëshirën e njeriu, ju lutemi më përgjigjeni çarem në të gjithë në të gjithë rast kësaj çështje. Ju faleminderit. I nderuar Xhemot, në lidhje me njeriu i cili nuk ka shi patër, në lidhje me njeriu i cili nuk ka shi patër, edhe algjeron Ramazanit Asha vërtet juridike islame se ajo fun me agjerimin ajo gjendje jo i pastërti me agjerimin as në lidhje të përbashkët duke qenë na het mit pastër e me kurash ramazan e me kurash sha mazal pranduka lidhe me ramazanin se me vjen me ramazanin në lidhuna thare për ramazan shkojmë ç's dojm ajo s'ka lidhje me ramazanin ajo ka lidhje me di pun numër 1 as ajo se muslimani i pa pastër nuk duhen me dal prej home Edhe muslimani i pa pasur nuk gëzon luksi ka qebla me fal namaz me fal namaz. Ajo me Ramadanin me menjimin fal lidhjes ka, nëse është e kryer para, nëse ka ardhur ar deri te jo pasrtia para imsakit. E mas imsakit, nëse që njëri pyet mas imsakit, atherë ai një Ramadanin e kapri. Atherë ai një Ramadanin e kapri. Assalamu alaikum. Ndërroi hoj më, më nëna në, në, në kët Ramadanin Jemi kanë shumë të knashur me ligjeratët e tua, e lusim Zotin që të i largonë zëmbjet nga trupi, amin, dhe të shërojsh. E falemëndrojmë hoqë azizin, hazirin, e, shumë për ligjeratët e tia dhe, të, dhe i dëshirojmë shëndet dhe në jetë, amin, dhe jetë të gjatë, pythje. Me pëshojmë se shumë gjemat kemi pasur për Ramazan, por pas Ramazanit a do të vjenë në gjami këto njerëz ajo. Inshallah me izinë Allahun gjëmë le gjelalu duke lutë Allahun që Ramazanit këtë qenë një shkak për i shkaseve që ne ënë vazhbim Ramazanit të jemi kështu. Sukur shka jemi sëmë gjami, falim derit. Sëra Malikëm Rahmudullahi u Baraketu. Pythja. Shpalja luftës në këtë troje, a ka vlerën e luftës të, të rojë, akav, akav në luftes në luftes në bukit? Duni me dit një punë, se hoxha nuk kanë shka shpal luftë, nëse shpal dhe luftë e shpal kejtë qëtër kush, po unë këtë në këtë pythje kam n Rasulullah a.s. ka thënë La të të menna u likal adu Kur mësë keni dëshirë Me utaku me alëmikën balë për balë Kë thënë mësë fërmoni Dëshira me utaku me alëmikën balë për balë Ka thënë nëse ju imë pomohët Qëndrëni Salam a.s. Më gjë ndëruar pikës parë ju dëshirëj shërim Dhe ju a urej Fesën e bajramit Kisha dëshirë një pyqë Se sa ju si ho gjëni të knachor Me prezentimin e gjematit Po sa që me misafirët nga kumanova nga, nga komunat tjera selamu alikum këta për këta sincerisht e nivel matë lartë të sinceritetit që thamë se nuk kam fjallur këna si të mi atësile ti kam një ketë Ramazan e, nuk kam fjallur me ishprej e si do mos për misafirët që në kanar prej gjitha aviseve të Macedonijës dhe, dhe jashtë Macedonijës ka ora qetër e Jonja në alën qetër tonën edhe shumë jam i prekun këtë Ramazan i emocionuar tepër me mundin e gjemotit e, e, e, kam fjallin emocionin pozitiva, po me gjemotin i cili ka prezentu me shumis të ligjeratave në mazën i kjendijës prej të tove a ato që më kanë prek ma fel ato që kanë arderë prej orit në dërësën e gjendijës edhe prej këtu kanë shku me mëri iftarin me tative, në kjarë iftarin kjar, në kjarë me vetë me këti për në orë prapë më venë keshë që ditën herë kërë këllë ato aditë fatë ligjëratë në që një. Venë keqë, Allahu ja u pagoftë, insha Allah atë mund që i kanarë me diqinë kilometre dhe diqinë në këthimë për të angulli dërësë, o në betoj atë atë një zemër shumë të madhët muslimonit, Allahu ja u pagoftë. Sëlam alikum. A mund të nga të regoni për qëfar arsije gjatë muajtë të Ramazanit nuk keni mbajtur ligjërata prejtë drekë për drejtën e televizorë. Bashtia Islame ka ndaluar me, me 13 maj Qershor të vitit 1995 me akt, me akt shkrues që Hoxha Kukupi të marr pjesë në të gjitha mjetet e informimit të Maqedonisë. Selamuleikum. Disa njerëz konsiderohen veten musliman apo muslimane e mësojnë fjalën e Zotit, por ndoshta e shprehin veten veten si po si poet. Merrave muslimanëve kuasto po edhe në mesin e shoqërisë por kanë disa mendime të vështira që shokut apo shoqësian janë gjetë një fjalë palidhje mendojnë se e kupton qëllimin e kësaj fjale por prapse prap, prap fjalën e folën nuk e pranon bile edhe përbehet në atë Zot a gojën muslimanit po i thotë fjalë si ju si ju si ju thuhet si ju thotë katër njerëz çfarë emri kanë dhe çfarë dënimi kanë në këtë votë dhe çfarë i pran të çetra kje, të përshëndesë hoqën dëruar dhe ju lusë dhotin që dhembjet për i trukit i lërgonë, selamu alikum, e gjithë kjo që ka ashkruit në këtë fletë ashme dhenë, për gjithja këtaja shka kemi fol një mujë në lidhe me njerëzit të cilët nuk dulën lufën e të bukit. Selamu alikum, një, në basi ditë vingjen, me e fesua është haram, pëse musliman e gjatë fesu e Muhammed dhe islam ditë vingjen? është fjalla pra, pra atë njerëz që të Sojja shoqërsisë më ofresu di vinjë në mënyrë manifestive, edhe kanë haram në Islam edhe as haram në Islam, pse profet Muhamedi tani sallallahu alajhi wasallam i festoi di vinjë? Numër 1, ulemat janë të ndanë di pjesë, do thoinë mos më ofresu dhe aty do thonë më ofresu, po një punë duhet ta kemi qartë. Ne i takojmë aktive xhema aktive ulëmorve, si ti jemi ulëmor, ju takojmë aktive që lejojnë manifestimin e gatlindjes Muhamedit Mustafa sallallahu alajhi wasallam, atëherë iskam mendojnë se Helbet mos janë të përbashkët dishka, mos janë njëjtë si Muhammedi ati po mu e jo, atërë duhet një pun të adimi, se Muhammedi të pëstohet dhe atinja se a i ka njeri si na, po s'ka si na, a i ka njeri si na, po nuk ishte si na, s'ka dhe përso kjo, a i flinë të si na edhe u qonë të prej gjumit, por na hamë më njësë edhe ndrek edhe ndartë, a i pas në të ditë rike pahongërë, Kërë u përëtë një harë e se të qka po band të i kështu sa inda, rabbi, e vi të nda, rabbi, fe në të imun i, vaj e s'kini, fa unë fleta, Allahu jem, a i mjap me ongërë dhe me pi, mos u matë një me muë. Lindja ati ishtë të këthim i botës në anën qëtër, këthim i botës i ruzullit toksër prej, prej pavërtetës nërte e vërteta. A s'meriton kë njëri me pas në shejkëzimi, hajde kaldo pra, qka ke bërë ti që ta festoj dhe të lindjën tonë? Shka të lënë punë e kebojë Mësë i kishë falë sponjën? Mësë i kishë në utra kontinente? Paj po që ditëm Që me festonë datlingjëra I shka ka lindë vësë në kretë më të modët Që ka ka pojë? Qëfar i lajë botës në kretë më të modët Me a festu ati datlingjën? Qëfar kuptimi ka datlingjën? Festimi i datlingjës Ashtë së net krishter Edhe ato njerës në cilët prej neve E festojnë datlingjën e për krahin edhe e festojin e manifestojnë e kultivojnë smjetin kristian. Në Spina, aha. Nëse Polonia kënë na paskamen do Biblën. Nëse duke e falim, nëse duke u ofo u falun mendjat e higdikun, është namazi i pranuar. Do t'qënione pra i neva lir në të u fal, edhe tu u fal kam ndu për çfarë punjë as tani namazi. Te uitare atë brëjtitë të këtiju terreni. A ka namazin tamam? Kinjerii e ka namazin tamam, por duhet më u munduojë që të vetëriu sa më i koncentruar në namaz. Se avem me deshpi kësaj senik. Edhe me deshpi kësaj senik. Ngjarjen e keni shumë të vjetë nga dersat që janë bënë të kaluara në xhamatin e nderuar. I pansau në azi Aliës kur pafol pejgamberi se më çën koncentruj domaz pas kafonaj se unë më u ufal, po u mendoj jashtë namazit kur ço e ta një për nga meri paska thonë, se kam lezuve ato le motë i kimi një paska thonë, fali praf dire qatë, si mësë pat shku me një jash në mozit, për ta jap një në në gjibë. A i në masë paska me ndua ato atrejnë, atë rejën, ma jap shtja atë vetërët. Nga dul problem me këta. Për nga meret para Mohamed, a janë falur sikur për nga meri, apo ndrishe. Për të nga marët, për nga marët, tërën janë falë, me dire qatë në dite. Në mozi ative ka qenë dire qatë në dite. Pra, këtë dalë nga falë me pasë harë, i kemi shtakë më të qatë farë, kurë se umbetë të tjera i kanë falë, me për nga marët, e dhe qatë në dite. Ashtu, a shë namazë ibrahim a.s. me dyrë të e isa a.s. Pse disa njerës kërë vdesin, i jesin si të hapër. Pa unës për dhume hi shumë falë, Zara mësiu ka mehë shumë lezebë këtë dujo këtë ju le. Po aparat shkakë, jemi prakë, shumë pyjtje, po, kështë kemë këtë shkua e po. Shumë pyjtje e mirë, shumë pyjtje me vendë, gjëmatin dëruar. Pra jemi të naturluar në islamë si pasumetit i faës tonë, kur të na dhe në dhejtë e njerin familje, në gjallë që jemi rasti i kemi disa dhe tira me ta. Kur shtu, në atë moment kur t'i dalë i shpirti, pra në dëgjën e ju trite, plës se kjo në ndonjë meve keve, kur të më dhe se njërin familje, prej dëtira vej që kemi ati për ati, në atë moment, me që të bdi gjishta, pi përmash, me janun ka përkësive, edhe me jam shelë sitë ati. Sitë jam shelë më qëtare, dhe i majnë një 3-4 sekonda gjishta në bisinin ati, atës i majnë u qëllën. Edhe dëtira me ditë, duhet me janu shuk lakën e dorës metër, e jenë ndorë ma në tapër, edhe me emlerën metërën, që edhe gojë ati mshëllës, ja ujdis mi buzës me të di qëdo, me katër qëto gjista, edhe ato mojës i mshëll, edhe njëri jonë, edhe madhvekës ta nash i bukur. Ato që nuk dinë të punë një bo, edhe pidek, të të në pitë dekë, me të të nërinë në atësët, i në gjojë në ative qërëve, shka mi kas edhe jemi shumë konsideru shumë këtë shum dheqit. Shtë të përduhet kekmi praptu këtë ke omë, s'ka bishka. A që du ora gabim, pa dje, e hanë masin mësakit, a duhet nësë me nilu atë ditë, a duhet prapë masin, a patë me nilu atë ditë. Për dhe të jeshim të janë pak rëzik, a pohë? A ti pleshtë të tonë, mas për dhe veshilë, ta ka, ka një harë e gërmutëm, edhe ti ndo anë të ritë dalë i, dal i dilë. Këta duhet me një nukëta. A nëse një njëri, nëse një njëri, me sahatin nga bimë, pa qëllimin e vetë ka ndonë, e ka të zatejt dhe vetën vetë të hongër, mës i ka ka ngujimë sake si pasimë sakijës, a i njëri nuk ka ka për dhe të tirë me një një atë ditë. Nëse e banë kanë thanu le modë, në السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوش كل سپيرتي پاسي دث نريو عاشت مليگي مختاري او پيچي پاسه پاسکا پلوت جموت اده كور کيمي سپيرتين نم ايواتي تا كورك کيمي دريك حالا سديم کواش چهسته يا شپيرت اسني امشاط الله پرتسل ناي سال القران الكريم ويسالونك عن الروح كل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا تفيث نفي پر شپيرتين ثويز ديجو سپيرت اس چهسته امشاط Por t'i them lutem Allahu jalla jalla lidh. Kushkon ai maset vdese njeriu. Kan thonë ne mort shkon natën ku ka qen. Nëse nuk ka qen para ardh të njeriu, as për neve kanë i panjohur. Po ne e dim se sipas disa haditheve, shpirti i njeriu kthar te vorri prap, kur dorroset njeriu do ta lom në, në vet, t'ia hudhim dhëmin, kthar prap te aj për meshiu azabin e vorrit apo kënaftit e ati. Prap ai i nuk ka shijuar për shkak se jeti e vorrit i quaj zakonet e veta nuk i ngjajn zakonet kësaj jete. Njëu jeton katër jeta gjithsej. Tut katër jeta atë lidhet me shavëshi kanë zhivot të ndarshëm. Mbarkun e nonës jeton në jetën shqjal nuk i ngjan kësaj jetës as kemi ne. Me qira kushte. Jeton në botë kërisa dhëte me nuk i ngjan asaj varkun e nonës. Jeton në var, kërisa çoe fara allahut nuk i ngjan as timëdiave, edhe jeton nahera në xhennet nuk i ngjan as timëto trijave që kanë kaluar para. Qash pra tak me jall na pyeti një herë, pa në vitin 90. Tha, "Mos i sen jannet kishte hurm atësh kam lexuar Kur'an." "Në jannet kishte bostan, ti kam lexuar. Në jannet kishte rrush, ti kam lexuar. Në jannet kishte lumë." Po. Pse ke lëfrish Allahu këtë botë për amasin këto jonazi. Edhe këtu janë. Pra ju përgjigjemi aty shkurtë dhe juve hala ma shkurt këto se kemi shumë pyetje. Për këto tonat i roman breshni e ta gjejt as nihart. Shqip shumë raksia djef. No, me gjin dekmi fantazoj kur bi me flet kënoj dhe her, her, heki të spi se asha shumë herri të spi po, heki të spi po prap shof hiq pa nda dhe thamë ki njeri ka problem në gjop për mësmi pa këta ondra dukë një bodë dhe pun këta ondra për mësmi pa dukë një bodë dhe pun Dodet ifal tas waqt numri 2. Tas waqt duifal me regull, edhe ata jo thërit malet mos të shifron. Po e masi vlalën, tas waqt, duhet të hajmë abdest kur ta prish abdestin e merqetrin, kur dish me flet, duhet të mëkënu Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum, derin fund, edhe sura e shkurtë atri në fund, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil farq, kul a'udhu bi nnas, me fshiti dur 3 ar. Mirafira me umluma yargan edhe mëski gajle për një kotë shkurt, të kërë, jo që kime për andratë qia, për në vendë qia dhe kime për atë mira. Salamu alikom, rahmutullahi u barakatu. Një, dëshirojmë që të më të regoni gjithka në lidhje me parashikusit e kohës që parashikojnë kohën, a duhet besuar atira apo jo? Si dhe a ka në Kur'an në lidhje me parashikimin e kohës, a shqë ala për meteorologien prahë. Uh, sinoptik i e, ka ka emrin në, në këtë fjalorin bashkëhor Londa, Sinoptik. Ah, uh, kthi në njerëzve, s'ka lajbrojm për kohën, nuk e kemi bordh me ubesu. Nuk e kemi bordh me ubesu. Me përjashtim në disa zona. Me përjashtim në disa zona. Për shembull, në ard një orë pinodor. Ama i dëgjojmë çish skare korpë or me hincop me në thonë se për beshi duhet një besu pëti. Se edhe ki, ka, ka darë për jashtë e ka pa kona, po. Ka himë rëna nësot, për, për beshi duhet një besu se për besu për më i kapuqë, këti duhet një besu se për besu për bërë. Ati veqirëve ma anena, nuk e kemi të obligume më i besu, se abjë shia zbe, se një një, një prejktive sinotikve, me dhomën e dhatë i shkudjestar, nuk shkojt e qendra gje, e qiti dorën për gjomi, me A ka koha rëtubë, a ka vlaga jo E qiti ajo ku ishi ka prej nalë të dyrë dhe, dhe legenin Edhe i ra u i legenin ndorë Lajmërojnë telefon qender Tha lajmërojnë i se ato rashi për jashta jo Pa dite ishte temperatura 40 Nuk me nëshmëjmë Londën apo në në, Edhe tha a ka në Koran Po në Koran i Kerim nëse dërë në me dit Ajetin, s'kam vakë me s'pjegua Nëse dërë në me dit ajetin Në të le ashtë që le Koran i Kerim Në surë të mënurë atje këfëllon alëmëtara anë në Allah e Juzgi sahaba në qatë ajet janë të e këra gjonat e meteorologi se në sinotikë që mbukër dhe nga të regonu në që kanë lidhe me emrat shqip së rë së hë së di shka flamur veton valon driton e tjera a janë të leruar që të venë këto emra njeri rrë islami nuk i ka këfizu ë amortimi nuk e ka kufizuar amortimin e fëmijës, fëmijët në, në gjuna atij populli ai filli fëmia i sili, i telit e legjuna atij populli te cililit i takon fëmiu. Me kujdes që fëmiu ti vëreta mënjiri. Me kujdes që fëmiu ti vëreta mënjiri. Me ndikujdesin tjetër që në emrin të Zotit jaqë në fëmijës paitut Allahu jot. Qeta Allahu jote paituar. Duhet të pasë që pun ku i dosh që ka punë ka normatare, pra Islami Nuk na ka thungur që fëmijët tinjeshin emën tjetër ban me injit Ahmed Juozrat, ti et emër njëri edhe Allahu gjallë e lëntë ti të paitu. Kanfollu le mot, a ban me injit jallë të nishpatë? Kan thoni jo. Jallë të nishpatë emën banë injit. A ban me injit jallë të nengzel? Po kam fjalën, ato kan thon arabisht, e lexojm ko arabisht apo? Kan thoni jo, pse? Kan thënë duat ka aqë ambëlsira edha i ka përzime me jëtësina shumë e ti një ditë për ditëve kër të bërë e gjaliot gëzimi kër të bërë e gëzimi prej tarasë e poshtë e tove shoshtë ndush me ove, shka boni gëzimi e thonë gëzimi rapi tarasë tëri aqë ka shkuji samë i latë e thonë më slurim e për të gjona më slurim e për të gjona në gjitë një a gjalit emnin prej emna dhe në të cilët Allah u pajtojtë O Resulullah alayhi salatu sallam ka thonë ai mendoj me çfarë mendojm fatat për shkak se ditën e Kiametit ka thonë Resulullah në hadith tu dua ulëtë do të đuahu në ditën e Kiametit me emrat tuaj dhe emrat e babajve ditën e Kiametit do të thosni emrin e ju edhe emrin e babait kjo është kjo këto fe politik fatare politik islamë e gjithë bota islame 1 miliard e 700 milion duhet me i pa them në bimë e gjithë vëta islame duhet me i pasë e më në të një loj politikë islame kusë ka të shirë me ditë e gjithë 1.700.000 e më në të një loj duhet me pasë këtë kurani kërimi tra dëshirojnë që do në të regoshë për shqiptarët të cilët që në gjendën në gurbet dhe nuk kontribuar për nëndërtimin e një falëtorës dhe qëfar përgjësie kanë barë, kanë par Allahus për proponën e faltorës fjalat për xhamin për punën e faltorës ata që nuk kontribuojnë janë gurbet e vajin përgjegjësinë aty që ashtu edhe nuk kontribuon do të thotë të gjithë që nuk kontribuojnë kanë përgjegjësinë e njëjtë e tani më të mëdha e kanë atësh për kanë të thënë në sigurmëcitje në pasunin përgjegjësinë kanë më të mëdha jo pse janë gurbet po pse kanë pasuni më shumë nëse kanë pasuni më shumë dera të dyne ato që kanë këtu për pushitë diçka që si janë gurbet për gjësëra malukum që është rëspektuar, një haseti, i noti a janë një apo dhe dhe njëra dhe tjetëra a kanë ku e kanë vendin haseti, flitet për gjeluzi e në haset arabisht të shqip gjeluzi haseti dhe i noti janë digjoneve qëveq kur filon, filon të haseti e mbaran të i noti pra filon të haseti e mbaron të inoti një një për dhe qëtra janë shumë të mira e misin atë që banë hasadë dhe atë që banë inoti atë i këtë i të kur gjohë si bojë ka thonë lillahi dërru lë hasadë i nga adele bedë e bisahimi i faqatele shumë gjeluzia ka fërna gjohë e drejtë nuk i banë atë i që pëjbohën gjeluzi zërarë pëjbohën gjeluzi zërarë atë e mitë selamat alikëm këtu ndarë dhe hëgjë ndëruan Allahu i doaj kabull Ramadan dhe ibadetet e kaluara të tashmën dhe të, të, të ardhmen. Pyetje për vllazërinë e Katunit. A paraitojnë vllazret katundarën do të vijnë për mirëmbajtjen e pastërtisë të fshatin tonë? Ku ku ku ku do të thira do të joj? Pastrimi i Barnocheve. Për pastrimin e nevoitorëve vetë dhe ujërat e ujërat e tjera për pastrimin e rrugëve të fshatit, dhe mbushjen e rrugëve, nëse pajtohen, po jo, njëherë do të blerën me ndihmën e vllaznive të fshatit. Po, shpresoj se fshati jon me ndihmën e Allahut do të merr pamjen e bardh, si çemi i bardh. Inshallahutaala, edhe ne këtë vit jemi të munduam të shkojmë në çanata hala, inshallah dhe lëgëllanu në të të përmë dhe punirë në shala sinqërisht gjëmë vërezve të unë me ndojë se s'ka njeri me këta që nuk ashtë i bajtu së Ramonit unë breng a nuk ashtë përtu brengos se tash mës mas Ramazani kjo gjami e cila një muaj ishte me me qdo kohë plëp kurse pas Ramazani si zakonisht malë e kejt e shohë është plëp qka duhet bërë që kjë gjëmat të jetë i vazhdojshëm i, i, i vazhdojshëm edhe pas Ramazani Duhet me pasë kujdesën dhe pasë Ramazani të shërën këtë gjaminë të rezoni, qaj e zani, cilë nga ka plur Ramazani, qaj e zani të e re dhe masë të shërën dite, me një gjotë e eparë, se sëtë si dalë në eferë, pinë sabaz, gjenë shëjtonët. Në Ramazani janë konë shëjtonat të lidhën, e kemi pasë këllaj, e kemi pasë 23 qarë të ravijat të sinët nuk janë pasë, me vëllënat e lëtmajt e vëzlënit, t'aske më problemë në më gruëtë në më së më janë në, eskë në në më blanë, që gourë në më vërë përë, që në djë aske më të të përë, që në dërshë të në në jonë si çfarë i ke këtë të sopa pa dyshim se i kemë me, prej meje e di. Shejtani. Nëse nuk i marrën me vetë kuburët, më niftu me shejtanin te në mazarin çetar, atadin se ai fiton. Ai rrezikshëm shumë. Ai çeta aspi netër fillon me thonë, a do mbas bajram disa? Afashni muaj hiç banal shkojë ja shkojë ja, për shafa. Edhe televizion kë pungat. Po, prop çeshet e atë që zorin privat ukli thënie ku i është obligim dhe ku i është përgjegjësi na herat për gruan a, a burrit apo familjes për shemb burri buri e urdhon diçka gruan familjen familja burrit e, e, e ngron ata shka urdhon burri fjala është para për gruan edhe burrin familja urdhon diçka burrin e ngron E ndëruari çike pyet, pyetësin e nderuar i kësaj fiqje të ndëshëm. Nëse zambullaja i ka drejtat e veta, edhe burri ka drejtat e veta. Kur kush kërkuin e drejtat e veta zguzëmiron për vji. Për shembull gruaja fala motrën zguzan burrin i thonë se fal se ke fillan fuli para asaj. Gruaja don më sku me një ran ku ka dëshirë ajo më sku tepit burrin. Ktu ktu e drejta e burrit, a nuk ka e gruas? Më i ka dhua sajt se ti nuk dën prej shpirës burrit, fajin e burrit. Ka thënë Resullallahu salla e selam ايوما مراهتين خرجت من بيت زوجهاب غير إذنه لعنى الله والملائكة حتى تعود سيطلا دروه سيطل في بورد في شبيه سيطل في بورد لك تابيته إما الكون الله مجيس ملايكة تسريه تسريه تسريه تسريه فراكياش ادريته يبورد فهي بدون مدوني صداق في فارة ويشي قادة سيطل ادريته بورد مثلا سا... مساياف سيطل يجري ايامه اميبوه اتفاره هني ديشك بايمته يوه ايوه ادريته تلاته Fusha dhe primit të graf në islam është regulluar, edhe fusha dhe primit të burat është në islam shumë mirë regulluar. Së qërinë, kush ka gjuna, kush përgjigjet për zërë, para zotit? Ne, se tash, o, në pjitja në shpak me agat, në pjitja shumë shkote, po kemi qëtë kej pjitjë të takomi me ta dhe së pjeguemi sa kemi mundësi. Selam alikum. Gjatë kohës, gjatë kohës e agjënë këtë, Ja kur sajnuket, ia shkuar me shoqën gruan dhe ndërkohë shoq gruas është bujarshë pa pashta. Instrucioni, çka duhet bërë femra në këtë rast? Ë ditët e tawafit, ditët e Zefën në Lukash e paqer kur ka arritë në Xhabash jallë. Ditët e tawafit par, i kanë të drejtë, i kanë tawafë të natë, ka drejtë ajo gruaja fare mos me ila tawaf, por s'ka aksion në rrugë në hotel, ka drejtë mos bënin tawaf ditën e tavafi se cilën e shuajgjim ajo tavaf ashtë ditën e lamë të mirës në shënës kurbisë është më hartë shpia ka drejta me praj një kurban kurse ditën e dhe bajramit tavafi se cilën e shkazë kanë son njerëzit dhurt me praj një deve kurban e mësë mehin qabe se zë guzën me hinë qabe në, në, në, në gjengjet e ligjeve mujore të ative qabe nuk guzën nëse nuk ka mundësime nëse nuk ka mundësime me blej kurban të manë sugerdevja lopa e tjera, pere karavoni nuk e prit. Nëse e prit karavoni takmavon e ban. Po nëse nuk e prit karavoni, ai e ka përgjetur me njerëzit që ka shkuar atë me tamu ukti të shtëpijas, atë që ka shkuar për shkak të inshallah, ja ku i siduroj me Allahu xhënna-luh, ne permetë arafatit të 13-të krisor, haxull e plot. Edhe Ulemat kanë thënë për këtë punë edhe më shumë diçka. Ju e përshendet. Në disa vite me radhë kemi vonë paratë vitrave me shehatit, por tani tubojmë në arkën e xhamisë. Kisha pas një propozim, pas taj ju vendesmi. Kush qenë me peshë komptare që si vjetë, kish qenë qen me peshë komptare që si vjetë, me peshë komptare që si vjetë, shati ju unë parët e vitreve të japë për universitetet e petovës. Sepse ajo vatër e biturijës shqiptare është në gjendje të vështirë materiale. Ki një propozim asht me venë, mirë po për me dhe është pak e ngutme, Se naqeminiz vet para me arëmë ark xhamie, pse ekziston kjo xhami, e para hera zamazani vemti xhamia ka orkënat, para forësht ato parë janë rregullat bimark dedikon, ato parë i kamun. Pra janë 3 vjet që u lutuneit mbështjellun alkiove na shumë fort, aq mijë dhëna operative parave nuk ardhën ditash. Me paljashtim të tashin miliardë u kanë qenë për atijme parave 1 chikës, e cila Sofija bë operati për një operacion shumë të rond, për ndëmimave të asaj xhamie, tash miliard, por në Shërimie. Digjeti inshallah pa fundutatvojn. Ne kemi ndërmend si çishmë kisni mëgur. E kemi ndërmend universitetin, e kemi ndërmend mëdresën, e kemi ndërmend studenta të gjitha profesioneve, të gjitha profileve, mirë, por ne jemi në gjendje. Na lash kemi kur janë lavdëti. Ata dinarji kemi nda janë shumë pak. Me siguri se brenda universitetit edhe mëdresa të qjerave janë dofun të mrenë ashtikëmi krije 50 vjet alamë rradh e jo proaktive po asa ki për shembull as me këtë pi jot. Universiteti i Tetovës ashë gjendje të vështira as në e vërtet, por me Tetopin socialit shum dojmë me çilin xhamie se do të kërkon fare, dojmë në kan. Janë punë për shemb, edhe aja shijoni, edhe kërejoni, pra na do të interesojmë për universitetin e Tetovës, na do të interesojmë për Metapinton, po do të interesojmë për njerëz do të tont të cilët janë të interesuar të arsimojnë, me gjitha profilet edhe nuk e kemi ndërmend me Danioni për çetë portë të gjithë, para kësaj xhamie, para kësaj arke, shumë modeste, por sa ka fillu gjith janë barabar. Përsa ka pinuar ta. Edhe këtë këtë propozim e përshëndesim vendimin e tavizë mirë me me me me gjdisjen e xhamies edhe një më eminent. Ju prezantoj nga zemra oh nderuar Molaku. Pas disa viteve me shërbim bashkisë të llamën e Maqedonisë së Bashku me qeverinë e Maqedonisë, muri së mirë të fakultetit të teknologjisë në, në Maqedoni, të cilën të cilën rast duhet të përshëndesim, por edhe më përshëndesim. Por Pas një kohët të vitë njëjtit qeveritar, me që dhe nasë rëzuan semelat e universitetit përtovës të të dhe deklaruan hatas kunder këti universitetit Shqip. A joni ju në dini, në, në dini, se, si hoqë, qka shka, shkash fshihet pas këti skenari? Jo në si hoqë, po qka pshifat, qka pshifat maski skenari, edhe smit e tonë më e di. Këta shkamo, kështë të di. Këta shkamo, kështë të di edhe nuk është kjo përnë shumë interesant se qërë që kam, qëfar, qëfar hapi që i qërë mori nda i te ti e din këtë përnë se ti jetë qëtër kësh e tjere që e kanë për shtetë e janë qërë ato që e kanë për shtetë në pra janë të interesunë të mësë me pas asë o steninë e palmenës ur në Kto, kjo nuk është shumë e komplikume unë jam përnë unë kam qenë i mendimit unë kam qenë i mendimit për fakultetin te në soadhat universitetit e të tovës. Të Këtu kam qenë interesum, jo për që të senë përshkak se dërri tash në universitetit e tovës anë atoj logike, fakultetit e to logik, i kishtë të bojë dhe një apesve për. A i dhe të punore e anëmëri, edhe atë gjekuash i urën sukses, edhe jemi para te që nëtë kemi fakultet, edhe të kemi bilja universitetit islam me të njëjtën kohës u kërshka jemi të mbëzduhshem të kemi universitetit e shk in the world joacob kam dëshirë të të më përgjigjeni në këtë fueti të para shtruara një pse pse sot këtu tek ne nuk as duke u festuar festa e bajramit së bashku me të me tan bretën islame e cila sot as duke festuar a thua ki vend mos pa mos mënisë ka diku në mars apo një prefer që ne ka mundësi të informohemi vetë konsultohet të gjithë profesorë U, u pa kujtë se çka është, mos dimë deri nëse e godh, ç'to? Dita sa ka mundsiçi ne ta festojmë Bayramin për një ditë me muslimanat, edhe ta fillojmë Ramazanin për një ditë me muslimanat, se ja vjen të lëndë për anë dorësh merë, që në herë na nuk po anë dorë me me harë, po po anë dorë, jamë vak, jamë dorë. Etaj hyjnë ditë Ramazanin duke as nuk. Ka një hadith, për të cilin në të cilin Muhammedi Mustafa ja flet, "As-sumu qutran bi qutrah." Ne nimi i babet e, a këto me pjes pjes pjes fillon pjes, pjes pjes në bot. Sipas njëzesës edhe sipas pjesës edhe vendit, pozitës gjeografike të një vendi ku dokot hona, sot edhe ku dokot neha, çto fillon aderimin pra. Unë them, fënvendja tona, pasi që as e ditur se hona në parandod nuk dokot. Ës e ditur që hona në parandod nuk dokot. Një, e dita bashkëria islame në Maqedoni, bashkëria islame në Kosovë, bashkëria islame e Shqipërisë. Gjitni paqnika çorën që të fondestja Maxhol. Po në këtu në Kosovë mi për kë fund vdekur se nuk kemi na uh, uh, uh, uh, uh, nuk kemi na organizat, nuk kemi komision, nuk kemi qendër ku na tërthihen njerëzit do ku po i marrë ato për fushë autonome. Sherjati nuk e pranon që Ramazani të fillon astronomikisht, po e, e, e pranon të ftilon, të fillon ai me famën e ones me shitë ballu. Pra on sa ti vroj. Pa gendarmë, çaje çishte më harafta kfa e basjes, do e pra. Ajo zihasht këtu. Të rrihet me kujdes, në marrëdhëshe me gjithë vëllezërit ndër, edhe të thotë kështu për shembull. Thonte, "Dishojmë se nëse rradhavan, të liem takdim në mos mot lavdhimi xhapi çel kjo pun Ramazanit kur fillon." Jo shkruan takdim para 3 muajve, para 4 muajve se fillon kët ditë, edhe mos për takdimit më zgudoje më lart. Takimi është hona, jo njerëz ka shkuar takimin. Ajo e di Ramazanin, yë takimi i jam gjajtë këkamule. Es ka kam dërtule. Profesor, çfarë përbashkësi këtë lëmë? So në, a diçka për dhënë dixhimi më i madh se në era do të qendro mazan e sofet në lajmët e në lajmët 30 ditës dot lajmë nëse në Ramadan. Dhe për bairamin ti thotë jomotik, Sugar Prom Barcelona Passion te të ka dixhim, qiu thon se në lajmët 30 ditore do të lajmë nëse nëse rreka, Sugar Shaboli për Saudiya Prom, Saudiya Prom in the prayer në mazë Tarawihin Xhism. Ato janë të i falt Tarawih në Xhism në namaz Tarawih u lajmru i momin veshë së me inderprejë së nësër Bajrama. Pra, kështu, ka sënë mundësi, sëdash faxi, sëdash të printeri, sëdash sateliti, sëdash antena, sëdash televizori, sëdash telefoni, sëdh janë gjitha mjetët për, për një minut kejtë botën me lajmru së vërshka për lajmruat se uvranje e uvështar Amerikanë të Seul e 7 miliard njës në bëhë për di. Ta shka marë për u qi jam tunë nëu, dikush më thafë, s'ban me ninu. Du me dit a ban, az ban. Jo, ai çikam rri te spija xhamatin dërshem për ushtri apo për ujë, ai prej kurhi e në vendin e vet ku jeton, duhet më boni një farë më nihar, duhet më boni atë. Edhe mos më frit në arkitë spija, thonë të më marrni një çaj, më marrni një ofte, por çukaf na mirë, të e bajnë një jetë me ninuk e gjithë ditës. Jo, edhe një orë para iktarit, kush mrin, çfarë orë duhet më boni e me ninu i konsiderohet një ditë ato që i kanë mehë, i në nërmës së Ramazanit. Sëra Malikun. Kush nga ka imponuar në e dhe muslimanve që të femra e mbuluar të jetë e pa ditur, e pa, e, e pa emancipuar. Në e dhe këtas nga ka imponuar kërkush, pa nga ka një dhe nuhë, fejmë nga e lërë me qenë pa avale, edhe pa shami. Me dhunë nga i kanë hekë. Ska qenë kërë imponim, për ka qenë dhunë. Me lësë me datën shtapë, të vitit, të me datën shtapë, të mujë di, një nën të me këtëpët të me këtëpët e, e qera me las në i kanë hek fereqës në i kanë po kan hek me dajat a fem në e mbuluar kështët se fem në e mbuluar ash e pa emancipuar për ash e mbuluar atë njerëz duhet shumë shumë shumë së shum kojit të zjojnë edhe të përmësohen se mbulese e femnës nuk ashtë përgjese emancipimit edhe zhvillimit edhe shkullimit asaj po zbulimi i femnës as dëshir e smudve të shofin këtë lullit Dhe ska du dikon tek fenna në prishjen e moralit familjar. Jo edukata e nonës, duke filluar prej te nona. Jo edukata e nonës, edhe jo edukata e mesit familjar, edhe jashta mesit familjar, ndikon që ajo të tërëgurt rënimin e shtëpisë shoqërorë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Një, japmuj turma zanit kamçensi kamçensi ismuar. Dhe s'kam mund të me me agjëruj afortas me ditave përndryshe gjysmën e murit kurse tash jam përmirsuu dhe mendoj mbas një naqru dhënëllat ramazanit a duhet ditë për ditë me agjrua vit apo duhet ditë për ditë me paguaj vitrin apo vetëm ajo ditë ajo që na takon ju lutemi për këtë jersist përgjigjeni sepse gjatë muajit ramazanit nuk kemi pas shumë sqarime për ndihmën e për dhënien e vitrit Uh, ndëruar nëse jetë e ative që i ke qenë ismuar edhe dësa dhëtë për Ramazanit i ke hongër sa shmeranci sa dush me dhënë për sa dhëtë ke hongër aq fitra i ke hongër pas më dhëtë për ismuës por atë dhëtë a dhësh me dhënë pas më të fitra i ke hongër në 20 dhëtë, 20 dhëtë fitra i ke hongër 10 dhëtë, 10 dhëtë fitra me kështë që ti kër je mirë tash mas Ramazanit sa dhëtë i ke, ke h Duket, me nganjë në e fitrave 10 apo 15 nuk do të thotë se ti si ato vitamina nuk i ke borxh. Kur çrrohesh, brenda vitit në Amazonin 4 ti zgjersen në dita, duhet më i bëo të kruar kaza. Isha dje që amarë kemi ndëgjuar se për femrën muslimane është lejuar, është e lejuar shkollimi, mirë po çka të bëjmë, po ato që në vendin ton nuk është e lejuar. Mbulesa. Për çfarë asha kanë kanë juna femrë që shkojnë në shkollë pa mbules. Kanjunan për femrë që shkojnë shkollë pa mbules, babalar. Mësë farë e ato e bojë gjënojnë për shkak se ato rrimë gjëmë e pritin prit qihë nësë allahu zhëllë në zhëllë në të ndërtën rrugët ka hatin fëndët në mbëlejë allahu zhëllë në zhëllë në të fërë nuk i ban a i ka fanë Kurani Kerim inë allahë la yugajiru me e bi qawmin hëtë ha yugajiru me e në fësëhim unë më të ndërëjnë gëndë në juve dërës a ju gëndë në juve më të nd Te gjatë muhammedan e paundal mekanizmeve e qullijerat e Islamit. Selamulejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ishhëni pjesë pyetjes par këto se na nuk kemi shpjeguar për fitrat e për fokin për lëndën e ndërsëndencën e Ramadan. A është vërtet se nuk kemi shpjeguar, po ju edheni se na jemi më me komentin e një sure Kur si të Kurani Karim, era çka ka rëndë nën, a ti kemi shpjeguar. Spafarti prëndet dhe uroj sukses dhe shërim dhe shërim. Pyetje as, në një mëm në lusta me me drejtim me drejtim musliman e kanë fjalën shtetës pa shkon shahid edhe i har padrejë ni musliman me lufta me njëtin me tijrin musliman e kanë fjalën askon shahid do thon muslimani me muslimonin me luftuar shkon shahid di musliman me zrati me ukrsua me luftuar shkon shahid rasulullah ka thon u ltaqal muslimani besiftehma telqaatil walmaktul fi nar që të kërën dhe musliman me shkata ndaj janë i qëtërik, i vrami edhe a i, i që e ka vra në gëhennem. Ka thonë, ja rësul Allah, ha dhe lë maktunu e a ripu, ki i vrami po, ki, ki që për i vrat po, po ki i vrami, fa innehu ka në harisan ala tatli sahibih, fa ki i pat shumë ta ma qërmër, ta më rinja që e më rinja i posën e më rinja. Një riu kur të vdes jashtë, një riu kur të vdes jashtë, a dhejtë të vet A është e domozdoshme mëpru, domë vërosh në vendin e vet? Nuk ka asë domozdashme islamike se njeriu i cili vdes fjashta avdhut me kthi në vendin e vet më vërosh. Nuk ka asë domozdashme. Pyet jas, a është e domozdoshme? Pra nuk është e domozdoshme që njeriu i cili vdes fjashta avdhut vet të të të vëroset të xhad në dhyrë. Këngëzën apo e bojnë, edhe po e bojnë me shumë gabime. Po e bojnë me volonë se aty që ka vde. Po e bojnë me volonë se më me nejmë në kënd ti vesh kanë. Shka e në gjallë, edhe për e bojnë me shpenzimet më eja këtë punë, a qëtër pare, për shembol zbeth në njëri në Gjermani, edhe i kushtën, a gjë ka vora, a gjë ka vora muslimane shumë vende, a gjë ma shumë se në tasë shenë qendra në Gjermani vërësën muslimanet në vora të muslimanve, ka, ka vora të varazat muslimanve të bleme, me, me tapi për muslimanet janë ble, pra atë shpenzime, atë të tholla, dhëtë mi markë, qëtë mi markë, Asaj, aponi ati, aponi ur, aponi qeshme, shka, kiametit, me anërtunim me këtë pasore apo në atij apo në urr apo në çeshme apo në diçka për ditën e këtij amjug të kafas me rrezë vapi asaj apo atij jam zonë si klasë 6 të përshëndes me përshëndetje selam alejkum uh rahmetullahi ve alejkumus salam do i uroj fitër bayramin në zotin që dhe gjitha doa të gjitha do të ibadete agjrimit ka burth në ajbë por nga thellësia e zemrës e lutso Allahut që smundjet që i ke paraqë që i ka paraqë në ty për e këti sekondit të nëzirë e të me jetë mua jo jo, jo kështo kjo lutë nuk ka e drejt kjo gjallin i krasës gjallës për lutët që Allahu të imes mundjët për i hoxët të e pa ti jo kështo Allahu gjëllë me gjëneru ka mënsi me nashëru neve e hisë paragon që tërkuj se kështo Ja po rregull, a do të drejti njëmë fletimin e xhaketon berë sot te në vesh tim, po e dom ti xhaku shkon përpet. As po ka ku më shkuva, pse më i bua aty çetrit tim? Jo, pra elusin Allahun çekiçuni, qet mirë. E rremosëram asgjë, Allahu Jellal dhe Jalal elusin, po për, për vete, për çdo mot musliman që han bot, tasheron Allahun tek fuçi e ka. Nëse do rai që taban, nëse nuk do në as pas neve trape mirë pritur, çka ka para pa po Allahun Jellal dhe Jalal. Salam alikum Pykja ime është se Prej kur ka filua me spjegu Prej kur ke felu me spjegu Në pshatën Slupçan Dhe sa sure i ke spjegu prej i filimit Prej ajetit të par Dërit të fundit si sure në të ube Do me falu Se si pas pijtë qësë shifët Se sukur si veç ka keni spjegu prej një sure Pa dalë pre asaj masi që një Kur keni finu kështu në Amazon Unë ka më spjegu pre asure si jasim dëritash Mësa e di si më të kebharu E ka më spjegu sur E ka shpjeguar surrat mjaftë, e ka shpjeguar në vjet moti shumë vaj, i ka 19 vjet, Juzet e fundit të Kur'anit Karim, e ka shpjeguar parafaq të 10 ve Juzin e parafundit 99, e ka shpjeguar të mërkurën surrat Meryem, e ka shpjeguar mërkurën, prit mërkurave moti surratun Nur, edhe e ka shpjeguar surrat El-Anam, edhe surrat Isra, to surrat deri tash që më shpjegoi katra kam ata shpjeguar, po edhe ka surrat që në shpjegoi pak jashtë këto kontomaterial më im. Doajia ime azrejtuar Zotit O Zot jetë i shëndet hojëllarve, tanë, hojëllarve tanë, elhamdur faleminderë shumë, hojë Jakubit dhe hojë Azirit, faleminderë shumë, Allah i bereqet, jetë të gjatë dhe bitu i sëma shumë. Të ne vajzat, se johën dhe papar burin dhe e kunder ta, kurse islami qëtë për këta, dhe të ne jitë në vajzat, se kanë pa gjallin të se në kanë mëmorë, edhe në i... Lipën edhe se kanë pat vajzen të cilën kanë me marë Këte ema është pak e gjatë Për mësë më mundu më më juve dhe të shkurtoj shumë Në islam lejotë që buri të shafë vajzen Gjali të shafë vajzen të cilën ka me njës me formu familjen Por jo të shafë në cokat Jo të shafë që shpesho fin tash gjemë të ton të Por nana edhe baba edhe gjali Në familjen të cilën janë orientu Në për me ptakimit grave në dasma Se ka qikë për të martu e morin babën, e lajnojnë atë se povim, atë familje, e lajnojnë se povim baba, nona, edhe gjali, shkojnë të aje shpia ku kanë qika gjë, edhe ato i prega ditin i sofër me dreshtet mëgëll, edhe ajo qika ahim me enda me bojnë një izmet shumë shkurt, me pruni kafe, me të njëjtën një kohë e shefa e gjalin, edhe aje gjali e shefa për, edhe me elonë mësë një bisejnë dhe shumë shkurt, shohënë, edhe e lanë për mësë takë kohë baba i qikës një aqit një haber babës janët, mështë pyta i për moralin edhe gjendin e ati, edhe ajo mështë pyta për moralin edhe gjendin e ati, thodë një po ose një jo edhe këtu në rëfëm. A i lejojët vazës dhe të thotë se unë këtë e dua edhe pse nuk janë të pajtuar prindrit. Jo, këta nuk i lejojët. I lejojët këta e dua mështë jetë dhe me baba edhe gjali me gjithë nonën thotë këta po ose këta jo a jemi mundimëre manifesta uncis në ana ti kanthon në mop nëse e bjen kafën çka kafën ajo duhet më trutë çaj nëse e bjen pak mrrëll edhe del pak si mrrëndra asaj rome dhe mos vënë morti mor, gjona çka kafon kjo, kjo ka jo kafon jo nëse vjen mi morti gjona edhe vën pyetë edhe një herë mos po do dikush uji më pi çka kafon kafon po Pra, që këtë po në që këtë jo, islami e ka legalizu. Ame, jo që amë në telefona, po ajo pa babë e pa nonë. E përse kështu pra, ka thonë sa ajo në ndëruar, se baba në gjënë i mirë, shtë në kujdesin, baba dhe nona, për, për fmien, për qikën e në për gjalin, dinë ma shumë sa ato të dhërë për vete. Pra që këpër indi e ka fjallë. Sëra mo aliku. Pyqë, përse, përse kurë, po të thërën me vlut të thukarat s'po shkon <të> qka nga ka shtu ngusht ki njëri dhe për uj për po jështu Ramazan zban me vlut me kru Ramazan zban po zban Ramazan me vlut me vlut e la u qalamitën më berthën me vlut a u në berthën më më më më me zërë për majë që se bu folin që kërë yë kurë njerë zë të isha la Allahot shërë në shërë pa i të përshëkanë bura të rëmazan nukë mëjë aban me do rëmazan a ka më vludit mëjën e da të pra më vludit mëjën e da të aban e gjë me do rëmazan e përra mëjën e më vludit së përra fërë në i bëtar jo e gjë më atëmë rëmazan mëjën e më vludit së përra f Qes janë se që mi ka ndodh doniherë se unë unë si horsh kam mos ndodhur djebot. Djebot më shafqor anjami, po kur sjam si xhamia i servisesh kam ka ndodhur ma sfinë si hoj. M'ka ndodh një punë, qytetun i një njëri për shembull se kam shkuar ja niktar ja ndark, kam ka thirrë njëri për para, jam ka thirr jetri. Ma von e unë për mkaton këtu e kam një rregull pra, çe po mësojm kë. Mkaton, shkoj në dark, nëse diva e therrin, ta ai çka ka therr për para. Gjithmonë nëse fërë këtënuari edhe jë bëngjia në dërkë gjithë mundë këtënuari ka për pashësi po kërë qëkojmë të jë bëngjia qëkojmë të dërati njëri të evesni a qëkojmë filanë vend, a të lontë dërkën tone këta e bëjmë e kërë bojë që këtë që të parën këtë përën këtë përër dëni në shimë atëherë në më njëherë për e njëherë për e njëzve kërkojmë falje Ama të fëkora e mështë më shku e të zëngini më shku atë njëherë të jasë nga ka ndohë nuk do të lejoj me në një alëmëri edhe kujtë si që ka bërë këtë kujtje për këtë kujtje shumë shumë shumë atë zëgjinat për shkon apo banë hoxha me da gjemotën me da gjint njerëzit pa e dal, dalim e falem për këta pikja pi hoxha për thue se jemi jemi zanët për për thue qartë zbanë me vludi ose posue nuk banë nuk banë Ramazan aji me vludi të mpale aji me vludi banë Ramazan a ma regulli sash a bojnë vikirisot rësullarë me vludi bapë për datë lindjën e mamë e Mustafa saj ka lindjë me dimlejt rëbjur e ull pra aqë që ta shë dimlejt rëbjur e ullë Ramazan sash unë po së fjegoj se zdo këmë duhet me banë kër e ka kohël Të, a, që të kema të përësrit me këto, apo? Gjana për, të përësrit me shka u këllë për to Rakia dhe mish i deret Prej kur janë të ndaluar në mështë të mëslimanet Në dine Në dine mas i zhejtet në vitin e dit Në vitin e dit Kanë fillu me ndalu gjana që ka e në haram si mish i deret Rakia e qera Pra më korani Kerimi antandaluara në e armase zyratit Muhamed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Në niyet tash vet tash. Qedar qedar e do ke leverkamë. Ha. Ha. ha. ha. Korkoj si arim selam aleikum. Çinga fillim Ramazanit por edhe gjat Ramazanit, ma po do varshëm, më mundoj më një problem. Për mua shumë më Kam dëgjuar se si kure, si mëzit, të mejën, harf, kur sjarron kur sjarron Muhammedun Sallallahu Alejhi Vesalam e rregullot namozën, ndër të tjera tha, në xhamati nuk e më dëgjon vetëm një hart, gjatë qëndimit të Kur'anit të Këndimit nga imamit, ai xhamati nuk ka namaz. Xhamat këto asimë mode, këto pit janë si pitë mode, kështu nuk ka, se ndodh që në Ramazan të të falë ndodh që në namaz njeriu për ka dekoncentrimi i ati, që folën për para se mund të më shku me njëras namozën dhe nuk e harf pa imamit ndëjall i i kalon pa i kalon pa ndih. Namozën e ka vërtet. Namozën e ka konsideruosh. Për kujt falje tek? Ne, por edhe gjithkund në në rrafin ton ka raf, kur rukmun të ndëgjohet ajeti. Nëse me, nëse më lejoni, mund të them se edhe surja nuk kuptohet, por vetëm dëgjohet një zhurmë. Zot ma fal. Nga nxitimi nuk e di për s' për ç' shtojmë. Vallallah namozën dhik, e falim vetëm paradet apo kemi dëshirë diçka të mbetet për të ditë për ditën e llogarisë. Tash e vërtetë se ne namozën e falim shpejt, as e vërtetë që nuk mohoj se ulëmat e tuaj këto vende, kërc bashku falni më shpejt se sa duhet bufal, edhe kam dëshirën që kjo qadal qadal ndrohet, namozën e tan duhet bufal më qadal sesa s'ka falmina. Eshtë mosit taravih që më shëna me vakte ashtu. Allahu Jannajeleluh sincë, që që nyri, që thithë këtu si, si që erat inshalla të bojmë përmëstimin tërnëve e të të duara që këpëm doka shumë e mollë ndërruar e hoxja ku pasitër ku të dojmë një apelëzëm ndërruar e jo hoxja ku pasitër pesa në lisht juve si hoxju ju konsideroj shumë, posa qëve ishtë kur është në pyjtje ditoria juaj legjeratët të sëve të spjeboni janë mësët e nëvejshme për potëllin tonë si komptar dhe si petarë Këto fjallë që për i, i shkrujt I kishim dërmen të othemi vetëm juve Por ju një dit më par U deklaruat Se të gjithë keni mënsi të pëjt Një qka të dëni nga se, nga se emrin Nga se kemi nevoj edhe për sugjerime Më gjithë atë e mua më prap Një prap më vjen Një sent që Drejtohem Për ashtë e vërtet Këse nuk ka njeri pa për pa, pagabime Më narq vast edhe prap them se kënaqeuami që ju kemi, sidomos edhe më shumë edhe më shum kur jashtë fshatit për ju ndëgjojnë fjalë të mira, ndersa ju mbrojm kur ndonjush i sulmon. Të dash, pa të si mos thyeshë të sulmuar si e bash i mirë. Të ta keni ndërmend kush kush ka sulmuar më shumë. Allahu ka thënë Kur'anit Karim pa ngamëriton ma qila laka illa ma qila lrusul min tabli. Çfarë thonin tie? Kështu nuk kam dhënë as para ndarë për para. Pra mos më e mërzit. Si më stui, dëgjoni pronto. Çe njerëzit me dash, ta kishim me dije se kanë problem. Ke si doli? A di pse ke problem? Se ja ke bue çajin te shefin të mirit, edhe ja ke bue çajin te shefin te qeçit. Tu di pa ti Kilimu po dën ke, do të vënë me dash. Pra kur gjithses kur dashën nuk e di kush, ta dini se problemi e kanë ato ka që sot luajnë. Ligjrata të cilat ju s'ju zgjojnë janë shumë të pastra. Në me, me përja shtim të disa syrëve e fëndumërve që për i bëni a, oh, të mfalli me përja shtim të disa syrjeve ofendimëve që për i bëni ku edhe qëlimi i kësa i shkrese është si pas mëndimit tim, më ndoj nëzga bërqa se duhet të pastronin nga fjallori juaj me qëllun që edhe ata njerës të cilës janë kunder këtyre ligjeratave të shofin disi Që, e e ajo të shohin disi po jotë mbjellim më shumë kundësttar, do thotë mbjellim më shumë kundësttar me furi edhe me disa fjalinë në në, në legjëratat tona. Apo ti largojmë nga faja yon e shejt. Nga një nga një herë mua më duket se jam i tepërt, se jam të të tepërt ta fyrrit. Për shembull Kastraveç